Мислене и чувстване Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 10 март 1937 година Отче наш Изпяхме песента «Аз в живота ще благувам» Кое ви интересува за днес най-много? Много работи могат да ви интересуват, но някои работи, които ви интересуват, не са толкова съществени. За да разбере някои неща, човек трябва да бъде спокоен, да не се безпокои. Всякога забелязвате – себе си човек се безпокои. Защо? Едно безпокойствие има – неразположен си. Това от чисто научно гледище трябва да го изследваш. На какво се дължи безпокойството? Да знаеш къде е происхода му. Ако си спокоен, кои са причините? И ако не си спокоен, кои са причините? Ти остави този въпрос. Казваш. Спокоен съм. Казваш. аз имам вяра. От какво зависи вярата ти? Или обезверил си се? Или можеш да кажеш, че ми се пее, разположен съм, а после да кажеш, не ми се пее? Вие може да правите твърдения, казвате, отивам добре или не отивам добре. Учим ли се добре или не? Трябва да се знаят подбудителните причини, онази зависимост от която се изменя живота на човек. За пример, някой път вие виждате, че очите ви замъжделеят, не може да гледате. Едно време сте чели, сега не може да довиждате буквите. Казвате, какво ли стана с очите ми, не виждам. Учите ви не виждат по единствената причина, понеже вие сте оставили очите си да бъдат обездвижени, да не се движат. За пример, очите ви трябва да се обръщат, да гледат. Пък вратът извършва работата на очите. И вследствие на това можете да усъкатите очите си. Вие седите и не знаете как да мръднете очите си. Някой път вие гледате, обърнете очите си надолу, гледате само на Земята. В този положение вие ще се усъкатите. Гледаш надолу, четеш надолу. Има защо да гледаш надолу. Гледаш надолу, защото си изкупил нещо, търсиш го. Но щом като намериш изкупеното, тогава имаш ли цел пак да гледаш на Земята? Тогава вече ще освободиш погледа. Имате крака. Не знаете защо ви са краката? Вие цените краката, когато ходите. Имате ръка, казвате «Добре работи!» Отчасти е вярно. Ръката има много функции, може да работи и различни неща. Когато седне един пианист, свири. Същевременно и разбира. Чисто може ли да свирите? Там трябва да знаеш как да сложиш пръстите си. Човек работи 15-20 години да се научи как да мърда малкия си през средния, през пръс първия, през палеца. Казвате. Не само това, но той с ръцете си мисли този човек. И като свирите е приятно. Да кажем, някой от вас седнете да посвирите. Всеки пръст работи. Седи един пианист, свири и плащат му. Ще го повикат и не му плащат 100-200 лева, но 1400, 500, 10 000, 20 000 лева. Сега това е магическа страна. Човек, само като си движи пръстите по пияното, 40-50 хиляди лева ще му дадат тия хора. На какво основание? Този човек, само си движи пръстите по пияното и той ще изкара нещо. Но той на тази публика е дал нещо. Следователно, то е, което определя той движение. Ти влизаш Слушаш и носиш тоновете. Остава ти нещо в главата. Не само имената, но от името ти си разбрал и останало е и нещо друго. Вървиш ден, два, някой път година, пет, десет години минават. Ти си запомнил някой пасаж от свиренето. Казвам. Сега искам да ви посоча нова мисъл. Вие казвате, аз вярвам Бога. Добре. На какво основание се базира вашата вяра? Аз казвам тъй. Аз вярвам в музиката. Ако аз вярвам в музиката и не знае да свира, какво ме ползва това? Най-първо интересуваме музиката. Слушам да пеят, но още трябва да взема участие в той пеене. Всичките хора вярват в Бога. Какво допринася вярата? Вярването в Бога. Онзи, който знае как да вярва, много допринася. Онзи, който не знае как да вярва, един ден вярва, втори ден не вярва. Каква идея има той сега за Бог? Ако вие мислите колко ноти има, гамите там нали имат по 7 ноти. Даже вие, които пеете, знаете в пеенето томовете, но не можете да различите един тон от друг. Едва сега учите музиката. Не само вие. Но има музиканти, които са завършили музикалната академия и те не знаят, и те знаят толкова почти колкото вие знаете. Някой път по навик. Има един естествен навик, който ние сме придобили по наследство, благодарение на него разбираме. Ако ти не си роден с едно музикално чувство, колкото и да учиш, музиката ще бъде неразбрана. Онова, с което ти си се родил, то може да ти допринесе. Сега за мене не е онова, което трябва да научите, ами онова, което имате в себе си, как трябва да го развивате. Да допуснем, вие имате хубави екземпляри, много цветя, трябва да знаете как да ги култивирате. Или имате някой инструмент, оставен от дядови, баба ви, преди 40-50 години. Минавате, поглеждате го и казвате. Тази работа не е за мен. Това е обикновената вяра, която имате. Казвате сега. Какво ще бъде нашето състояние, като умрем? Сега ти на Земята тежиш 40, 50, 60 кг. А като умреш, колко ще тежиш? Искам да кажа, някои уж теглили, но те са предположение, че човек като умре, тежи 33 грама. 33 грама като вземеш пред сегашната тежест. Какво са? Тебе на ден колко храна ти трябва. С 33 грама тежест храна можеш ли да се наядеш? Не можеш да се наядеш. Ти с 33 грама влизаш там. Друг начин вече има на разглеждане. Сега, кърбидите на клечка, можеш да свършиш много по-голяма работа, отколкото с един голям чук. С едно житено зърно можеш да свършиш много по-голяма работа, отколкото с милиони, които имаш в касата. Ако имате 20 милиона, а аз имам едно житено зърно, да вземем да работим двамата, кой ще успее повече, който има златото или който има житеното зърно. Зависи от знанието. Ако аз при едно житено зърно имам знание, а ти при 20 милиона нямаш знание, достатъчно е 5-10 години да видиш, че твоето злато няма да те ползва. Онзи, който има знанието за житеното зърно, може да стане най-богатия човек в света. Онзи, който няма знание и с най-голямото богатство, може да стане най-голям сиромах. Вие седите, имате най-голямото богатство. Имате едно богатство вложено във вашия мозък. Седите, недоволни сте. Имате богатство, което струва не милиони, а милиарди неразработено богатство е. Тук във вашия ларинкс имате едно богатство. Имате една магическа сила. Ако знаете как да изпеете, растенията ще да израснат за няколко месеца. Ако знаехте как да пеете, като идете някъде, всички животни ще да ви слушат. Кучетата ще замлъкнат. да замлътнат. Ако запеете, бурите ще ха да престанат. Ще да ви слушат. В най-лошото време, ако запеете, ще се оправи времето. Ти ще кажеш, възможно ли е? Който знае е възможно който не знае, за него е невъзможно. Там е. Там има един ключ. Всички може да дойдете в тъмната вечер, но он си, който знае да завърти ключа, ще действа цялата инсталация. И в природата има такива ключове. Сега някой казва, вие само предполагате. Има един, като влезе в стаята, не го знаете, казвате. Онзи, като дойде, завърти ключа, светва. Други, като дойдат, работата не върви. Вашето разположение сега общо казвам. Вашето или нашето. Ако кажа вашето положение, изключвам себе си. Ако кажа нашето включвам себе си, кое да кажа? Вашето положение е като един учен българин, който искал да замине за Америка. И той предполага, понеже чел Чел из американския живот, че американците обичат тези. Че онзи, който знае да говори френски, на голяма почите там. Доста почет има френски език. Тръгва от България, казва, ще се спръв София да уча френски. Ще ходи той в Америка и той иска за една година да научи френски. Той предполага, но за една година не се изучава френски. Някой казва за три месеца. За да се изучи един език, трябва 3-4 години. Даже един английски професор, който изучавал 20 години езика, пак не го знае. Пак не знае. Не може да го произнася. Някой думи и криво произнася. Някой път не може да ги пише. Всеки професор в Англия или в Америка има такъв голям речник, който стои пред него и ще го обърне да види една дума. Ти на български можеш да пишеш криво, но в английски да напишеш криво една дума е въпрос. Да оставим сега това. Да дойдем до нашия българин Гранчаров. Цеко Гранчаров го наричам аз отива той от София в Париж. Запознава се и негово приятели му намират една работа в една голяма евангелска църква, където има такива големи органи, които имат една такава ръчка и един като движи ръчката, тогава органистът може да свири. Той понеже нямал пари и да си не харче парите, съгласил се с тая ръчка на органа да я завърта и целият орган да кара. А органистът свири. Цеко Гранчарски тук в България бил учител, на почет бил. Плащали му хубаво. Високо мнение имали за него. Като започнал да върти тази ръчка, замислил се като българин за своето положение и си казва До такъв ли дойдох, тази пръчка да я дигам и да я слагам, никого да не виждам. Започнал да мисли и току идва един и му казва Господине, трябва да се свири. Той дошъл на себе си, че тук не искат философия, но тук искат работа, работа, ръчката да върти. Ако не, ще те уволнят. Сега ви привеждам това, което той сам разправяше. Разправим ви за един пример, който той сам ми го разправи. Ако го е преувеличил, казвам. Какво научи? Научих, че един език за една година не се учи. Макар че карах ръчката, не можах да се науча да свиря. Онзи човек свиреше, а аз само бях асистент. Може някой да има вяра и да му помага? Как му помага? Цеко Гранчарски с ръчката като върти, помага. Някой път престанеш да въртиш ръчката, онзи човек отвън не може да свири. Казвам сега. Между всинца ви има една вътрешна зависимост, която човек трябва да спазва. Когато хората дойдат до едно такова близко общество, не знаят каква мощна мисъл и каква сила се развива между тях. Доброто или лошото настроение на когото и да е от вас се предава. Предава се и настроение. Сега да дойдем до положението. Вие речете да седнете, но не знаете как да седите. Тъй, както гледам най-първо, седенето не е право. Не е нормално седенето. Ти не ходи по пътя да носиш бастун, да се заблуждаваш с бастуна. Понеже този бастун ще ти причини голяма беля ти ще туриш и ще се подчиниш. То е препятствие за тях. Тогава ти с бастуна ще се усъкатиш, може и да го носиш но като го носиш, закачи го на ръката си, носи го така. Или по някой път да се упражняваш, на чоба си закачен може да го носиш. Не съм против бастуните, но казвам. Не вземайте бастун, не оповавайте никак на бастуна, който е в ръката ви. Защото щом опуваваш на бастуна, ще почне да куца нещо от тебе. На някои очите отслабнали, ще турят очила. Очилата са един бастун. Казвам, Твоите очи са отслабнали, понеже ти не упражняваш очите си. Седиш и казваш. Много му играят очите. Каква е тази игра? Ти гледаш само в земята, това не е упражнение. Ти поглеждаш нагоре, дигаш главата си. Не си дигаш очите обаче. Някой като гледа нагоре си дигне главата и така погледне. Това не е гледане. Очите ти са в едно латентно състояние. Не се упражняват. Когато се упражняваш, ти ще имаш два центъра. Центърът на Слънцето и центърът на Земята. Една равноденстваща. Изгревът на слънцето, отдето изгрява и дето залязва, то и положение ще вземеш. Най-първо ще мислиш за центъра на слънцето, после ще мислиш за центъра на земята. После ще мислиш за там, дето изгрява слънцето, понеже всички блага идат от слънцето. Очите си в себе си може да са затворени, но ще направиш едно движение на очите. Отвътре да гледаш нагоре. Обърни очите си нагоре. По някой път се заинтересуваш, че е богатство има на земята. Пак затвори очите си и ако искаш, обърни очите си надолу към земята. Някой път имате Северен полюс, имате Южен полюс. Тогава отправи ума си, не си мърдай главата, а отправи очите си да видиш Северния полюс и да видиш Южния полюс. Ако вие я искате, всяка вечер, преди да си лягате, отправете ума си към Бога, към Слънцето, отправете очите си и към центъра на Земята. Очите вземат участие във вашата работа. Не ви трябват очила на вас. Без очила щеяхте да ходите до 120 години. Пък и сега няма да ти трябва да се обръщаш назад. Ти можеш като вървиш напред да гледаш отзад. Има хора, които като дойдат отзад може да видят кой иде. Но то е упражнение. Трябват ти упражнение. То не е лесна работа. За вас един индивид да го накарате да проходи, то е трудна работа. Трудна работа е, понеже във вас има наследствени черти. Вие казвате, достоинство имам. Хубаво. Аз не съм против достоинството. Но в какво седи моето достоинство? Казвате, знание имам. Какво седи моето знание? Всички хора имат знание. Знание, с което може да си помогнем, то е знание. Или да кажем имаме ухо. Можем да слушаме някого. От всякого можем да се получим. Не считайте за срамота. Много пъти гледам много задачи и децата ги разрешават много по-лесно, отколкото възрастните. Те ги разрешават, понеже децата са богати. Богати хора в света са децата. Те са богати с енергия, с сила, но децата са сиромаси на знание. Стария човек, той е бедняк. Това изобилие от енергия го няма както младия, но той е богат в умствено отношение. И старият има какво да учи. Старият учи как да придобие сила. Децата си играят със сила, от тях естествено и да животат здравето. Някоя рана лесно заздравява, но старите хора не заздравява така лесно. Децата сега разрешават въпроса. Вие казвате, устаряхме и знаете какво сте изкубили. В старостта вие сте изгубили онова богатство, което децата имат. Децата, като се родили, изгубили знанието, което имали. Като са минали от невидимия свят, децата са слизали, те са били много учени. Сега да ви представя. Човек може да изгуби своето знание и изкупват хората своите бележки. Те носят бележки. Като дойдат към митницата на земята, се квестират и остават без бележки. Нямаш бележките. Тогава ще мязате на си православен свещеник, който за да знае какво да чете в неделя, кое е Евангелие, ще отиде в църквата, ще обърне Евангелието и ще тури някое лище. Един ден той носил със себе си праз, обичал празът и той вместо ли ще торил малко праз, за да намери кое да чете. Нали, вие си турите в Библията или в някоя друга книга, някой купринен конец или някоя лента. Свещеникът ходил с праза и си торил праз вътре. Негодените жена му и по някаква работа влиза в църквата и като видяла праза, казва си Колко обичам праз! Вземе, че му натурела на 10-15 места още. Гледа попа на другия ден, вижда много праз, чуди се. Когато дойде някой тури във вашето евангелие праз, какво ще правите? Докато само вие турете прас, лесна е работата. Като дойде някой друг, че и той тури, ще се чудите откъде е дошъл пръзът. Онази попадия, тя ни най-малко не е разбирала, но за да го улесни в тая работа, тя долила пръза. Тя мислила, че той като прочете Евангелието, ще и го изяде едно по едно всички листа. Целта на това не е ни най-малко. Казвам, като се приведе един пример, вие от него можете да извадите заключение. Ще кажете, да извадим примера от свещеника. Ще кажете, колко глупав човек е бил. Прас турили ли се, за да се отбележат страниците? Толко с не ли? Да вземе едно лище, да запише на едикоя си страница, какво ще тури той прас. Но ние свещеници сме и ние, които оправим същите погрешки. Случите се една опитност, втора, трета, четвърта. Всяка опитност показва по кой начин да се разреши мъчнотията. Срещаш една мъчнотия някъде в живота, тя показва по кой начин може да се разреши. Всяка мъчнотия в тебе може да се разреши. Тебе са слабите очи, упражнявай се, не плачи, не се безпокой. Ще седнеш и ще се упражняваш. Никога не правете тия движение, никога не правете неволни движения, в които вашата воля не взема участие. Подвижи си кръга. Трябва да знаеш защо го подвижваш. Някой върви движи се така. Те са неща неестествени. Ще имаш един ход много правилен. Всичките движения, в които вашата воля не взема участие, те са вредни за вас. Неволните движения на вашето сърце ги изключете, понеже друга воля има, която регулира сърцето. Други същества има, които регулират в вас сърцето. Това е друг въпрос. Ние още не сме готови да регулираме. Ако сега почваме да регулираме нашето сърце, ще се усъгадим. Дето нас са ни дали свобода на ръцете, на краката, на очите, на тялото, можем да правим тия упражнения. Всякога трябва да туряме нашата воля. Вземете огледалото и вижте. Някой държи главата си на една страна, някой държи главата си на друга страна. Винаги дръжте главата си в едно отвесно състояние. После никой от вас да не се прегърбва, не си туриете раница. Гърбица не си туриете преди да сте устарели. На 120 години като станете, малко да се понаведете. Но до 120 години право да държите тялото си. После аз не харесвам тия столове с подпорки, понеже вие разчитате, че има нещо да ви помага, за да си починете. Ти като почиваш да не оповаваш на стола, за да си почиваш. Няма съвсем да ти върви твоята работа. Ти ще седнеш, ще се облегнеш. Достатъчно е да има едно стол, че да седнеш, а ти сам да държиш главата си изправена. Ти да бъдеш господар на твоя гръбнак. Някой обърне се и види, че няма облегалка. Американците имат най-големите удобства. Те имат най-много невръстения. Те имат такива столове. Седнат на стола, разположат се. Един германец, който изучавал нервните болести в Америка, намерил 400 вида неврастения и като кръщавал, кръщавал, най-после казал Американичи Американците имат такива люлеещи се столове. Хубави са те. Аз не съм против тя. Не да оповаваш на един стол, на който седиш, но като седнеш, дори главата си и гръбнака ти прави да бъда. Всичките я работи, изключете ги. Те ще ви усъгътят. Гледам някой от вас, а рамото си дига нагоре. Друг върви прегърбе. Хоризонтално ще държиш раменете си, ще ги туриш в първоначалното положение. Някой казва, че има ревматизъм. Какъвто и ревматизъм да имаш, ще му кажеш. Няма да ми спъваш краката, нищо повече. Научете се да му заповядвате. Сега не искам да ви морализирам, но ние сме се отклонили от божествения свят. Тъй както Бог ни е направил, не мясаме Бог е направил нещата. Хората се намесиха. Много пъти ние сме ходили в тие работилници на хората и са ни усъкатили. Първоначално, както направи Господ, всяко нещо беше на мястото си. Сега те първа трябва да викаме някой от невидимия свят да дойде да поправи работата. Тук няколко наши братя се опитаха да акортират пианото. Казвам, хубаво. Хубаво е, ако имат развит слух. Те акортират, но нямат начин, не знаят откъде да започнат. Най-после викаме един, който е специалист. Човекът дойде, веднага разбра. Напоследък дойде един руснак, много добре акордира. Всички жици са така направени, имат еднакви трептения. По-напред имаше един българин, който акордираше добре. Нямаше тънко ухо, но все-таки акордираше. Трябва много тънко ухо да има човек. Казвам. Вие трябва да упражнявате очите си. Сегашните наблюдения показват, че когато очите не се движат правилно, усъкътяват, образуват се и известни бръчки. Като си упражняваш очите, отправи ума си, отправи очите си към Бога, като че гледаш Господа. Отправи очите си нагоре, имаш милосърдие. Отправи очите си към милосърдието. Имаш честолюбие. Отправи ума си назад да видиш твоето честолюбие. Съвестен си. Отправи очите си към твоята съвест. Отправи очите си към сърцето си, към дробовете си, към стомаха. Отправи очите си към пръстите. Отправи очите си към гръбнака. Да се виждат очите. Той, което Бог е направил, да го виждаш. Ако всичко виждаш в тялото си, твоите очи ще ха да бъдат в нормално състояние. Сега ти седиш и казваш: Каква полза? Гърбът ми не го виждам. Вземете две огледала и веднага ще видите гърба. Нито един да не се оплаква, че не е видял гърба си. Не викайте други хора да ви покажат какъв е гърба ви, но торете две огледала и вижте. Забележете какви нетоската има. Штом произнесеш някаква дума, проверявай. Вие ще кажете, къде е да намерим пари? Все ще намерите. Четири-пет сестри, съберете се, купете си две огледала и през седмицата най-малко веднъж да ходите да си гледате гърба. Или някой казва. Я да ти видя гърба. Тогава изтълкувайте го. Да вървиш на работа. В сегашния век имаме нещо, с което можем да се занимаваме. Ако не се занимаваме правилно, ще се родят такива неестествени състояния. Вие седите и си ториете кръка един от горе, а другия отдолу. Седнете като ученици. Вземете перпендикулярна стойка. Лицето ви винаги да е изправен. Тогава слънцето ще ви бъде мярка, откъдето излизаш на позиция да сте да мислите откъде изгрява слънцето и къде е залязва. Горе е слънцето, долу е центърът на земята. Ти като седнеш, всякога се регулирай. Ако така не се регулираш, ще се изгуби тази хармония, която съществува в тебе. Ще мислиш за Бога. Сега по някой път гледам някой болен човек. Седи и се моли на Господа. Някой пъти и псалмоперецът казва И на леглото той се моли. Ти как трябва да се молиш на леглото? Гледам, някой се моли, като седне тури ръцете си на очите или на главата. Ако седнеш на стола и е хубаво. Ще ви дам правил. Като седиш и се молиш, това не е молитва. Ако си болен, тогава извинително е. Но ти като седиш и се молиш, ще се роди навик. Ще седнеш на стола, като че при Господа отиваш. Или ще станеш прав. Свободно. Няма да те е страх, как ще се явиш. Ще се явиш такъв какъвто си. Не отивай при Господа, като си облечен хубаво. С каквото можеш иди. Иди при Господа такъв, какъвто си. Като идеш, все ще ти даде някои нови дрехи. Бащата казва, Опърпало се това дете, дайте му хубава дреха. Иди при Господа такъв, какъвто си. Щом идеш при Господа с хубави дрехи, с нови дрехи, никакъв подарък няма да приемеш. Така сме. Най-първо в съзнанието трябва да имате, че седите при Господа, че ви гледа Той. Нас ни е срам от хората да не ни, ни срещне някой. Когато имаме някой човек, когато обичаме, много сме внимателни. Ако рече да дойде вкъщи, вкъщи ни е изметено, изчистено. Когато не обичаме, не се интересуваме от живота. Ние искаме други да се интересуват. Не очаквайте другите да се интересуват. Вие се интересувайте в онова, което Бог е създал. Вземете участие в великото дело, което Бог е създал. Той, което Бог ви е дал, интересувайте се в неговата работа колко пъти идват хубави мисли, хубави желания и при това тия хубави работи заминават си. Поне една хилядна час от вдъхновението си забелязвайте го и го запасвайте. Да имате една книга, да си вземате бележки. Онези, на които учите са отслабнали, всяка вечер преди да си легнат, да отправят погледа си нагоре. Не е да си дигат главата, но очите си да движат. Вземете ясновиците. Те правят същото упражнение. На ясно ясновидец очите са обърнати нагоре. Гледам, у нези хора, които са ангажирани с земята, гледат надолу. Избягвайте гледането надолу. Колкото гледаш надолу, толкова трябва да гледаш и нагоре. Колкото гледаш наляво, толкова трябва да гледаш и надясно. Трябва да има движение на очите, за да не отслабват. Сега да ви накарам да си направите упражненията. Ще кажете: Какво си върти очите? Какво си е завъртял очите? Всичките хора страдат, че не си въртят очите, а си въртят главата. А в природата окото трябва да се върти. Докато се върти окото добре, то око е здраво. Тогава мускулите на очите се развиват. Има девет положения на очите. Щом се изгубят тия положения, тогава човек изгубва приятността. Много пъти ще недовиждаш, или късоглед ще бъдеш, или далекоглед ще бъдеш, или някой път ще ти се премрежват очите. После, ако не знаем как да употребим нашия мозък, същото е. Ние мислим еднообразно. Ти мисли само за яденето. То е една еднообразна работа. Нямам нищо против яденето, но ти ще мисли за стомаха, ще мисли за дробовете, ще мисли за своите чувства, ще мисли за своите мисли. Идва при мен един млад и ми казва, че от много мислене е станал невръстеник. Той е на погрешния път. Ако мислеше, нямаше да бъде невръстеник. Ти чувстваш работите. Питам го, от колко време влезе невръстенията в теб? Казва, от 4-5 години. Много мислех. Казвам, твоят мозък страда от малокръвие. Ако мислиш, мисълта няма безпокойство. Щом се безпокоиш, ти не мислиш. Има безпокойство в чувствата вътре. Ти мислиш, че нямаш ядене. Това е чувстване. Ти мислиш, че си болен. Това е чувстване. Ти мислиш, че някой те е обидел. Това е чувстване. Ти ще дойдеш до онази мисъл, дето никой не може да те обиди, да не влиза никакво чувство. Чистата мисъл каква е? Ще мислиш какво нещо е доброто само по себе си. Ще мислиш какво нещо е любовта сама по себе си? Ще мислиш изворът, от който тази любов излиза какъв е? Да кажем, чувам един глас. Не се спирам върху гласа. Ако мисля върху гласа, аз чувствам приятен ли е или е неприятен? Мисли за човека, който пее. Мисли какъв хубав ларинкс има, как хубаво се упражнява. Какви хубави тонове издава неговата ципица. Мисли това. То е чистата мисъл. Яви се в мен желание и аз да пея. Това вече не е мисъл, това е желание в мене. Онази мисъл в мене трябва да излезе по естествен начин. Аз трябва да взема участие, а не да кажа И аз мога да пея като нея. Без да кажа, че мога да пея като него. Той пее, аз слушам и аз пея. Сега тия състезания стават. Някои хора са по защото са работили по-дълго време. Но същият въпрос някой път, ако се упражнявате добре, вашите очи са в нормално състояние. Много от съвременните препятствия или неразположение на, на вашия дух ще изчезна. Много от състоянията се дължат на очите, които не се движат както трябва. Много от състоянията се дължат на това, че вие не ходите изправен, сгъвате раменете си. Казва някой. Изпъчи се да са отворени гърдите ти. Ти като ходиш изпънат, от охтика няма да се боиш. Но ако свиваш раменете си, може да заболееш. Ще се изпъчиш. Казва някой. Какво си се изпъчил? Ще се изпъчиш. По този начин охтиката да спреш. У нези, които са охтичави, изпъчват гърба, гърдите им са глъбнати. Като станеш сутрин, отправи ума си към Бога. Къде е Бог? Ще го намериш в теб. Намери Господ в теб. Мисли за своята глава, мисли за най-високото място. Като дойдеш, мисли за центъра на слънцето, и ще намериш къде е Господ. Мисли за Него, че е някъде. Къде ще го туриш? Някъде е Господ. Когато ние намерим този фокус, веднага в Тайд ще се роди светла мисъл. Като намерим мястото, дето е Господ, веднага всички мътшни въпроси, които нас ни смущават в дадения случай, те ще се разрешат. Дойде едно разрешение. Той е разрешен въпрос. Когато слънчевите лъчи влизат вкъщи, нали тогава виждате, че прашинките почват да се виждат? Така е и когато божествената светлина влезе в човешката душа. Веднага човек вижда своите погрешки и лесно ги изправя. Трябва много погрешки да се изправят в нас, за да могат да се яват добродетелите. Ако те болят очите, трябва да се справиш. Ако те болят ушите, трябва да се справиш. Ако постоянно те боли коремат, ако постоянно те боли главата, болестите не ги считайте, че са от коре. Те са анормалности в нас. По възможност трябва да се освободим от тях. По възможност трябва да имаме по-малко болести. Като дойде болестта, като упражнение, трябва да я изправиш. Някаква погрешка имаш в своите чувства – изправи-я. Като намериш причината на болестта, тя болестта ще изчезне. Като не можеш да намериш причината на болестта къде е – Болестта остава на своето място. Разните болести, които съществуват в хората, се дължат на известни анормалности вътре, които имат някои мисли и някои чувстване. Да кажем, ако си панатик, обичаш Бога. Ти като апостол Павел да гониш последователите, защо не вървят в пътя. Или може да си честен човек. Има една честност, която е нормална. Има една честност, която е анормална. Има едно религиозно чувство, което е нормално, но има едно религиозно чувство, което е анормално. Има един ум, който е нормален, но има един ум, който е анормален. Сега това са общи думи, казани, понеже не знаете каква е нормата. Нормалният ум носи светлина. Нормалните чувства носят много приятна топлина. Когато чувствате, да ви определя, да ви дам с кое може да се ползвате. Трябва да накарвате този мозък, колкото и да е малка тази площ. Трябва постоянно да прекарвате кръв, да обработвате нещо. Някаква малка област, или музика, или математика, или геометрия, или рисуване, или поне някаква малка работа, с която да се занимава постоянно вашия ум. Някой път вие живеете отзад, пък мислите, че мислите. Ти чувстваш нещо и казваш... Аз мисля за музиката. Вие мислите за музиката да можете да пеете, че е да ви ръкопляскат. Ни най-малко не мислите за музиката. Или мислите да напишете някое съчинение. Това е чувстване. Това е прасна работа. Ти мислиш за музиката, но ти чувстваш музиката. Нещо ти е и хубаво, но той чувстване, всичките хора го чувстват. Кой не чувства? Дойдоха тук 10 души приятели да вземат един лотариен билет. Казвам ми. мислете, много слаба е мисълта. 10 души вземат един лотариен билет и те мислят, че ще се получат. Вземат 10 души някаква категория. Най-после отиват и чакат. Седят мислят за един милион. Върнаха се, няма милион. Мислят, ама парите не дойдоха. При човека, който е мислил парите, при него са отишли. Законът е такъв. В България само този човек, който получи милиона, той е мислил. Другите само са чувствали. На едно остро шило, острото е точно мисълта, а то което шие, то са другите. Асистентите са те. Желанията на всичките хора спомагат, за да може ти да чувстваш. Аз се радвам, че този е получил, понеже е мислил. Аз бих желал всичките хора така да мислят. Вие не съжалявайте, че десет души изгубиха 1 милион, защото не знаят как да мислят. Всеки ден целият живот е лотария. Все се тегли. Ако не мислиш, ще изгубиш. Тогава ще се явиш. Всеки ден ние губим лотарийните билети. Казваш, толкова с години мислих. Тази работа не стана. Не си мислил нищо повече. Аз съм наблюдавал в музиката. Някой път искам да пея. Тори е мисълта, че ще ме критикуват. Щом дойде мисълта, че хората ще ме критикуват? Това не е мисъл. Като започна да мисля, кой ще ме критикува? Аз щом мисля... Аз съм автора. Не са хората на земята, които ще ме критикуват. Аз не пея за другите. Аз като седна да пея, по някой път има други професори и казвам «Проверете доколко може да пея». Там, дето не мога, как ще ме коригирате? Сега на тези певци от вас, които имате вие, Пеете е с затворено гърло. Горното гърло във вас е затворено. Три гърла има човек. Едно гърло за стомаха, с което той поглъща храната. Едно гърло, което диша. И трето гърло, което говори. Само горното гърло, което пее, е затворено. Не се пее така. Трябва да се научите да пеете с отворено гърло. Сега аз като пея казвате Ние не можем да го направим. То е чувстване. Направяте го и оттатък минавате. Човек, който може да мисли, може да го направи. То е закон. Някои хора са подаровити, понеже са се упражнявали Вярват в Бога, дори са умъци на работа. Помнете, че всичките дарби се развиват при мисълта. Чувстването е спомагателно. Трябва да знаете чувствата, които имаме. Това са завършените мисли на същества, които са мислили. Нашите чувства са завършените мисли на напредналите същества. Той, което аз чувствам, това е завършена мисъл на напреднали същества. Аз така мисля, казвам. Аз имам едно чувство, което е завършено чувство, което е завършена мисъл на едно същество, което е работило преди мене. Тогава аз започвам да мисля върху моето чувство, да се свързвам с и същество, да ми разправи происхода на то и чувстване, което имам в себе си. Онова, което аз сега мисля, моята мисъл, като стане завършена мисъл, тази мисъл ще бъде завършено чувстване на някое друго същество. Следователно, то и същество със своите чувства, трябва да се свърши с мен. Със своите чувства ние сме свързани с повиш свят, а с нашите мисли трябва да мислите, за да се свършите с по-нищите. Ти не можеш да обуздаваш своята ниша природа, ако не мислиш. Ако вие чувствате, чувстванията са били други. Вие трябва да мислите, за да ви се подчини вашата ниша природа. Някой път казваме – пейте. Пейте за себе си, не искам да пеете за другите. Идаш при Господа, ще каже – я да видим до си душъл в пеенето. Върху този предмет развием една малка песен. Само един пасаж се изисква да изпеем. Ако идете при Господа, какво ще му попеете? Кажете ми, каква песен ще попеете? Учителят пее. На земята, както аз се учих да изпълнявам твоята воля, в много неща аз бях несполучлив. Сега дойдох при тебе да взема едно назидание, като как трябва да пея по-добре. На Господа така не се пее. До там съм достигнал. Господ ще извика един ангел и казва, я му попей. Аз слушам. Той започва ангелът. Право трябва да мислиш, право трябва да чувстваш. Право трябва да постъпваш. Ангелът ми пее сега. Право да мислиш, право трябва да чувстваш и право трябва да постъпваш. Много пъти и аз ще пея, и ангелът ще пее и ще ме коригира. Приятно е. Ще се уча. Казвате. Толкова глупаво опее ли се, Глупостта седи да не мислиш. Глупаво може да пееш, понеже не мислиш. Трябва да се мисли. Какво разбрахте сега? Най-първо очите си трябва да упражнявате. После езикът си трябва да упражнявате. Никога да не произнасяте една лоша дума, понеже ще усъгатите езика си. Като дойде да кажеш една лоша дума, спри се и мисли. Вие не мислите. Дойде някой, искаш да изпугнеш. Спри се и помисли, кажи не. Искаш да му кажеш нещо лошо. В английският език най-лошата дума е иди в пъкала. Англичаните нямат този богат речник на лоши думи. Да кажем, ти искаш да туриш един епитет някому. Спри се. Понеже ако туриш този епитет, знай, че и на тебе ще го турят. Без разлика ще дойде, понеже ти каквото кажеш лошо, то ще се върне. То се отпечатва върху твоя мозък и ти не можеш да се избавиш от казаната дума. Органически остава върху тебе каквото си казал, един ден ще дойдат, ще намерят тия копия и ти не можеш да се освободиш. Казваш. Ети коя си сестра не знае как да се моли. Ами ти знаеш ли как да се молиш? Казваш. Аз като се молих, тъй стана. Много се заблуждаваш. Аз и без да се моля, Слънцето ще изгрее. Аз като се помолих, Слънцето изгря. Аз помагам за изгряването на Слънцето. То е една 100 милионна част от милиметъра. Какво ще казвам? Аз като се молих, Слънцето изгря. Казвам. С тия работи не се занимавай. Аз казвам. Може ли да направя някои работи, ама като се помоля? Аз като се помоля на баща си, силата ми е толкост, че като му поискам 5 стотинки, ми дава. Като поискам 1000 лева, казва. Защо ти са? Като кажа 5 стотинки, давам ми ги веднага. То е молитва. 10 стотинки, 15, 1 левче. Дава, щом дойдат хиляда лева, казва, защо ти са? Ние някой път искаме от Господа, казваш на Господа. Един милион, той казва. Защо ти е? Тия братия искаха един милион. Казва, защо ви е? Тук да наредим изгрева. Като че изгрева, ще го наредят с милион. Погрешката е, че те не мислеха, не чувстваха. Ако бяха мислили, щеше да дойде. Тогава един брат се охитрил. Някъде от Македония той изпрати 50 лева. И да един брат и казва Има пратени 50 лева. Да вземем един билет за учителя. Аз нямам време да мисля, казвам. Никакъв билет няма да вземате, защото празно ще бъде. Като не се вземе билета, ще имаме 50 лева, а като го вземем, няма да имаме 50 лева. Какво трябва да ги правим? Виж, 50 лева спечели. Аз имам вяра, че няма да сполуча, защото не мисля. Аз виждам онзи човек, който мисли на когото ще се паднат. Аз конкурент няма да бъда. Ако някой път би взял билет, до тогава, докато мисля, че има човек, който мисли, аз не му конкурирам. Ако няма нито един, който да мисли, тогава ще взема милиона. Понеже до сега все някой е мислил, Намирам, че все някому ще се падне. Никого не конкурирам. Сега ви показвам закона какъв е. За всички неща, там дето е Божественото, всякога има успех. Под думата мисъл разбирам Божественото. Спазвам уния закони, които Бог е положил. Не да мислим каквото искаме и чувстване, то е завършена мисъл на други. Он си мисли в мене. Онова, с което Бог иска да ме накара, аз мисля за нещо. Трябва да се интересувам. Аз използвам. Който е употребил милиона, мисли е да направи нещо? ли го в света? Аз не се ползвам. Не съм мислил. За мене самата мисъл е полза. Завършената мисъл ползва се от тебе. До тогава, докато искате да се ползвате от вашите мисли, е чувстване. Човек трябва да бъде съвършенно безкористен. Ще мисли. Някои други същества, които са те пратили на земята, те са мислили заради тебе. Те са определили твоето бъдеще. Ако ти си верен на Земята, всичко ще се уреди добре. Така съм. От вас всички като ученици, поне четири упражнения направете сутрин. Като станете сутрин, не си дигайте главата нагоре, но си дигнете очите нагоре. После надолу, наляво, надясно. После е като седнете, изправете гръба си и седнете прав. Дръжте ръцете и краката си спокойно. Господ ще те попита, защо рамото ти е нагоре. Трябва да знаеш причините. Невидимия свят не са хора на грусотата. Остроени са лицата им, има движение. Понеже мисъл имат те, същества на мисълта са. Когато видиш някой ангел, такава подвижност, такава пластичност във всяко движение. Няма нещо, което да е в покой. Всичко е в движение. И ние, хората, трябва да бъдем подвижни. Тръгнал някой да ходи. Навел се, изкривил си ръцете и краката, отпуснал тялото. Ти гледаш някой човек, невен си. Ти си причината. Никой не е причината. Причината е дяволът. Причината за всички работи е дяволът, къде ще го намериш. Дявола всякога ще го хванеш, след като направи нещо. Да хванеш дявола преди да е направил? Това е. Сега аз, който зная толкова, едва три пъти съм хващал дяволът. Три пъти съм го хванал до сега. Казвам, браво! Като седя, поусмихна се у мене. Само три пъти съм го хвана. Като го хвана, той е отличен. Като го хвана, той вика, говори, намира се натясно. Пък аз не пущам. Ще му взема опущата, ще го вържа, ще подпише с двете си ръце. Три полици има. Не може да се освободи. Казва Няма да ме безпокоиш. Ще туря в изпълнение трите полици. Като му кажа, ще ги туря. Щом забравя някъде, той пак забравя. Не може да разчиташ на него. Та да оставим сега дявола. Той си има начин за разбиране. Седнете да направите едно упражнение. След гледайте да изпратите колкото можете повече кръв в главата. Помолете се. Господи, Ти си ми дал един ум да започна да мисля. Имате други дарби, ама искате да идете и да работите за света? Че как ще идеш? На един човек как ще проповядваш царството Божие? Аз ако и да с музика ще започна. Отивам при един беден, ще запея. Три-четири пъти като запея, работата на този бедния дом ще се изправи, който и да е дума. Видя дъщерята даровита. Минава три пъти. Пея. Ще развия гласа и. Имате надежда. Ще туря 10-15 години да работи, да пее, ще се оправи работата. Или в нея има художествена дарба, или пък някаква друга техническа дарба. Като събудят и е дарби, поправя се положението. Или развие се сладкото говорене. Да знаеш сладко да говориш като погледнеш човека да дадеш един мил поглед. Всички вие е страх от милия поглед, казвате. Да се не хипнотизираме. Ти ще хвърлиш мил поглед и негоден от невидимия святели от земята ти хвърлят един поглед. Ти трябва да попееш, ти вече имаш богатство. Благодарение на милия поглед който от невидимия свят имаме, ние сме радостни. Милият поглед ти ще го помниш. Ако нямаш мил поглед, казваш, Какво така гледа един мил поглед няма? Казва, Аз не мога да го гледам този. Тогава гледай друг. Ако едного не можеш да гледаш, гледай и противоположния. Та... Ще се освободите от вашите мисли, които мязат на изтокани, на идоли. Вие сте се влюбили в някоя ваша мисъл или чувстване. Да кажем, вие сте се влюбили, мислите, че имате някаква дарба или мислите, че сте даровит човек. Какво седи дарбата сега? Не е, че не сте даровити. Някои сте даровити. Знаете, е няколко есика. Но я ми произнесете на френски една дума, че като я произнесеш, аз да бъда готов. Я ми произнеси на френски думата «Аржан». Но като произнесеш тази дума, касата да е пълна. Онзи, който знае да произнася, касата е пълна, а онзи, който не знае как да произнася, Касата му е празна. На български може да произнесете 10 пъти думата богатство. Ако в твоята мисъл влезе думата богатство, богатството само по себе си ще дойде. Тогава ще дойде, ако сте умен. Тогава ще дойде при вас някой братовче. Привеждал съм един пример за двама французи в Париж. Идва един техен братовчет, който заминал в странство и той иска да избере един от братовчедите си при когато да живее. Отива първо при един който е бедняк и му казва Много жалко, бедняк. Всичко загубих. Искам да поживее във Франция. Може ли да остана при теб? Казват Може, ще се помъчим да те гледаме. Като поседял един месец, казват му. Не може, ние сме много бедни хора, пък и ти си беден, търси друго място. Отива при втория братовчет. Той казва. Не бой се, работата ще се оправи, ще намерим място, добър е Господ. Седял при него от цяла година. Най-после той казва. Аз съм богат толкова милиона имам на разположение. Правете наследник. Та, казвам. Ако мислите добре като втория, вашия братовчет ще дойде и ще ви донесе милиони. Та, първото нещо. Щитайте любовта, че е една велика сила в света, която носи дарбите. Любовта носи не само живота, Животът е общо дарование, но любовта постоянно носи и специфични дарби. Ако Вие разбирате любовта, тогава Вашите дарби постепенно ще започнат да се развиват. Казвате На 45 години съм станал. Едва сега си започнал да мислиш. Някоя е на 60 години, казвам. Едва сега, на 60 години започваш да работиш като ученик. На 80 години си, на 120, толкова по-добре, казват от небето. Нека дойде да следва. На 120 години като станеш в странство ще отидеш да следваш. До 120 години тук на земята ще седиш. На 120 години имаш паспорт за другия свят. Казваш, на 120 години какво ще се прави? Ще се мре? Не, ние отиваме да следваме в другия свят. Аз чувствам. Казвате, какво ще се прави и ще се мре? Мен са ми разправили много религиозни хора и учени хора са ми разправили. Какво ще правим, като умрем, като ни зародят в гроба, дали ще има някой да ни полее винце и дървено масло? Не знае у българите от им е дошла тази идея да поливат гробовете отгоре. Първото нещо. Изучавайте любовта като една велика сила, която носи дарбите. Ако имате праведен живот, те първо ще започнете да развивате някоя дарба. Щом се развие тази дарба, човек има с какво да се занимава. Та съществената мисъл е да упражнявате очите си. Мислете за Бога. Отправете погледа си към Господа. Мислете за благата, които Бог е турил на всички. Мислете и за Земята. После мислете за Северния полюс, понеже там е истината. Мислете и за Южния полюс, понеже двата полюса, като се съберат, урегулират светлината и топлината. Светлината се урегулира от двата полюса. Топлината се явява най-много на екватора. Ако така мислите, във вашия екватор ще имате повече светлина. Ще имате и повече топлина. Следователно, ще имате повече продуктивност. Животът ви ще бъде по-лесен. Казвам. До следващия път правете упражнението с очите. И го направете сега да видим как го правите. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит живота. 15 лекции от общия околотен клас, 16 година, държана от учителя на 10 март 1937 година, Пет часа сутринта, София, Изгрев.